återvänder på grund av att det, det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara så derby på ingång i Katena Arena, säsongens andra, Rögle vann det första säsongens första för Rögle på hemmais Daniel Roth, ja jag säger Daniel Roth för Linus Alins Mick är här tyvärr ja, vi får försöka stövla oss igenom det här ensamma men det ska nog gå bra Derbyvecka, derby häftigt Mycket, mycket Själv heter jag Mattias Helm och vi ska försöka ge er allt det ni behöver inför derbyt Och eftersom Linus inte är här så betyder det att Linus inte heller var där i Katena Arena På sista träningen inför derbyt Men det var du Daniel Och det kanske är dags att slå an tonen just där Står här med Linus alla block och papper och känner att det är stora 46 år att fylla Men jag ska <laughs> ja, göra mitt bästa ja, Det har du säkert lyckats bra med vad har du med dig? Mycket antar jag. Jag har väl med mig ännu en skada på en nyckelspelare, eller i alla fall en frånvarande nyckelspelare. Jämfört med laget som var i och i lördags så fattades Daniel Sar. Mm, det är inte bra. Nej, det är väl direkt dåligt till och med. <laughs> ja, det kan man väl lugnt säga. Just nyckelspelare är något som rögle har varit hårt drabbade på vad gäller skador. Ja, de fortsätter den trenden med Craig Shearer, Mattias Sjögren Dennis Everberg redan på skadlistan. Så Daniel det är ju fyra av de allra viktigaste spelarna. Jag såg att du hade skrivit om detta redan som ligger ute på hd.se och jag förstod att det kanske är ett litet frågetecken där ändå. Inte hundra borta och inte hundra med, eller? Nej... Eh... Cam Abbott är inte helt uh, lättläst, eller, <laughs> man, uh, han har gått i derby-mode i hjärnan också. Så att han, uh, nej, men han han, pratar om, uh, om mycket, men han, han är ju som vanligt få ord vad gäller skador. Han sa att uh, han är inte är här och han är inte skadad, sa han först. Inte skadad, frågar jag. Uh, well, uh, han var inte här idag, vi får se imorgon. Men han räknar inte ut honom... Uh. Jag vet inte vad man ska läsa in i det. Det gjorde han inte heller med liksom Craig Shearer i början. Och han, han är ju bevisligen borta i, i månader. så att jag, vet inte. Jag, jag läser inte in någonting egentligen i det. Vi, vi får väl, jag såg inte till honom heller, Sara alltså. Men vi får väl betrakta honom som ett frågetecken. Det som gör, nu är jag inne på, går jag djupt på konspirationer direkt. Det som gör att jag kanske inte tror att han spelar är att Rögle under hela eh, träningen, eller största delen av träningen matchade Nick Sörensen med Leon Bristet och eh, Ted eh, vilket innebär att hade man liksom räknat kallt med att Sar skulle spela, då kanske man hade Kastat in en junior där så hade, hade Nick kunnat spela med den sin tänkta omgivning. Nu, nu, spel, nu drillar man ju liksom Nick med, med Ted och Leon och det för mig indikerar att de kommer att spela ihop imorgon. Ja, men, för, men det är ju en spekulation så Ja för, och för att lägga till någonting till den spekulationen så var ju Linus och jag ute dagen innan. Det vill säga igår, nu är det onsdag, det var tisdag igår. Och då var ju Daniel Saar där och Nick Sörensen var nere i fjärde kedjan. Med på Gustafsson och Adam Edström Så om man pusslar ihop det här så låter det ju som att Daniel Sari inte är med på isen i säsongens första hemmaderby då, mot Malmö Och det är klart att det här är ju tunga poster som hela tiden jäckar rögle En kanske kommer tillbaka och då försvinner en annan Och det är inte någon långt nere i hierarkin och Det är som att toppen varvar med varandra på något vis Ja, det är det hela tiden de mest liksom dragande spelarna i, i loket? Det är lokförarna hela tiden som fattas. Det är möjligt att, att Sa kanske är sjuk när han säger att han inte är skadad. Men, ja vi får väl se, helt enkelt. Men ett frågetecken är han i alla fall. Och övriga skador har du redan nämnt. Kan vi dra kedjor på något vis i övrigt också? Ja men det kan vi göra. För den som har följt Röglien här säsongen så är, är, finns det inga ögonbryn att höja på vad gäller backsidan. Det är Hansson Karan, det är Berthov Jelina och det är Lesund Jonsson. Och kedjan fick ni där med Bristet-Britén-Sörensen. Sen är övriga kedjor som de var i Skellefteå. Det finns en kedja med Adam Edström, Simon Ryfors och Dominik Bock. En kedja med Taylor Mattsson, Anton Bengtsson och Nils högland. Och sen en fjärde kedja med Kevin Wenström, Hampus Gustafsson och Erik Andersson. Just så. Påminner mycket om förra matchen med andra ord. Mm. Eh, så det är nu laget till derbyt som, Derbyt Som vi säger ja. Precis, bra att du kan få till de här rullande R'en Jag gör mitt bästa Ja, nah, det är starkt, starkt Och vi befinner oss i Helsingborg Och där rullar vi alltid på R'en Just, eh, ja, eller ibland Ja <laughs> Jag har ju pratat med en spelare Ska vi nämna några ord om honom, Daniel först? Det som han är ny i Rögle Och gjort är ju en... gammal, eller? Mm, ja Eller? Vi pratar inte om Niklas Hansson <laughs> du, fick, du satte mig på pottkanten där, pottkanten där alltså. Det var inte han jag tänkte på Aha, det, var där, det, var därför, det var därför det blev ett stort frågetecken för mig Ni såg inte det där ute som lyssnade Men Daniel okay. såg det Men vi kan prata om Niklas Hansson också Nej det behöver vi inte göra Vi kan gå direkt på uh, Rögls Flexnäs <laughs> Ellen Läsund ja. Några ord om honom så här långt Um, kan komma till honom lite mer. Han har ju fått otroligt mycket lovord hela vägen egentligen från försäsongen. Uh, kanske tycker jag man kan se att, att uh, även han har antagit mänskliga drag på slutet. Uh, såg en sekvens i, i Sjölefti och senaste ögonen man mindre och han sås samma upp i anfallszon och blev stående och, och lämnade liksom, uh, laget med 3 mot 1 läge där Sjölefti avgjorde matchen. Jag tycker inte riktigt man såg den typen av. Man får väl ändå säga huvudlösa liksom, äh, aktioner äh, från honom. Han har ju varit väldigt, väldigt pålitlig. Äh. Så äh, kanske sett lite liksom mänskliga drag. Det är väl inte så konstigt, det är en, verkligen en lågprofils värvning från Miora. Han har ju fortfarande överträffat alla förväntningar. Men äh, kanske även han äh, fått någon slags äh, reaktion. Kanske presterat på liksom, nya höjder och, och nere och hämtat lite ny kraft. Man kan väl säga så här att. Han själv är inne på... Han ja, nu uttrycker inte lika som målande och eh, brett som du gjorde här. Men han är inte nöjd med sig själv lika lite som han är nöjd med hela laget mot slutet. Ska, ska vi lista på, vad hela, på hela intervjun? Jättegärna! Då gör vi det. Derby mot Malmö. Mm. Du har spelat ett på borta is, nu är det hemma is. Jag tror det kommer att bli fantastiskt. Jag längtar verkligen. Jag har av den här i kalendern och se fram emot den här matchen. så att, eh, Det är ju höjdpunkt såklart, såklart. Hur var första derbyt för dig? Någonsin? Det, nej, jag tycker det var Det var ju eh, tre poäng. Det ska man inte kimsa. av. Så att, eh, jag tror det blir lite bättre tryck här dock. Så, eh, nej, jag tror det blir jättebra. Och derby match är ju en karaktär av fysisk spel. Du är den som tacklar mest i Rögle. 36 stycken så här långt. Åttonde plats som man ser det i tacklingsligan om man kan prata så. Mm. Det borde vara en match för dig det här. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Det är ju, eh, desto mer fysiskt desto roligare blir det tycker jag. Så att, eh, jag ser fram emot och hoppas det blir en tight match som vi kan verkligen kämpa hela vägen in. Det, Uh, tycker vi, uh, Det passar vårt lag bra, så att, uh, en tight fysisk match, det hoppas jag det blir. Det brukar kunna bli en del snack också, vad tycker du om sånt? Jo, det, det kommer ju, det, det är en del av matcherna, i alla fall derbyn så uh, jag tycker inte vi ska lägga för mycket fokus på det, de har ju några gubbar som lägger lite för mycket fokus på det kan man ju tycka, så de får väl sköta det. Ni, ni har en form resultatmässigt som inte är jätteimponerande nu. Hur ska ni vända på det? Jag tycker det är perfekt läge. Derby, hemmamatch, det kunde inte bli bättre med tanke på hur vi har spelat på senaste. Nu får vi läget gå ut och verkligen kämpa. Och visa för våra fans vad vi vill och vad vi kan. Så att spela mot Malmö hemma blir... Jag tycker inte det kunde bli bättre. Ni har sex poäng... Försprång till Malmö, en match mer spelad. Så det här är ju något av en sexpoängsmatch gentemot dem. Ni kan öka glappet rejält, eller så kan de nästan äta i det. Mm. Hur ser du på det? Nej, det är ju klart det är jätteviktigt. Vi, vi vill ju såklart lägga Malmö så långt bakom som möjligt. Så att uh, uh, alla de senaste matcherna har ju varit uh, typ sexpoängsmatcher. Uh, vi ser ju på det som en jättebra möjlighet att. Äh, lägga dem längre bakom oss. Och hur, hur pratar ni i omklädningsrummet? Och vad är det ni vill göra bättre? Äh, vi har lite saker som vi vill göra bättre. Äh, lite i spelet och sen äh, jag tror inte det är så många som är nöjda med sitt egna spel de senaste matcherna heller. Så att, äh, alla måste bara gå in i sig själva och äh, göra det bättre tycker jag. Är du nöjd med ditt spel? Äh, nej, det kan jag inte säga. Vi har ju äh, sluppit in lite för många mål så att äh, kan bättre och försöker göra bättre på torsdag. Hur fungerar samarbetet för dig med Samuel Jonsson som du spelar ihop med? Jag tycker jag fungerar jättebra. Vi pratar mycket utanför isen och på isen så att vi har hittat varandra bra och försöker göra enkelt och stabilt och effektivt. Så segerreceptet i Ellen Lesons huvud, hur låter det? Göra flera mål än dem. Tackla mer än dem. Uh, vinna alla kamperna Få mer publiken så att det blir ett jävla tryck här ute Ellen Sundja Som vill lämna Malmö längre bakom sig i tabellen Såklart Det där ska vi komma tillbaka till Hur det ser ut i tabellen Daniel för det här är, är, intress... är hyttom med näven. ja, ja med hytt är ganska med inte, Det är ju ganska intressant där i tabellen Just mellan Rögle och Malmö Men vi väntar lite grann med den grejen Jag var inne på den i intervjun Så ni har redan förstått vad det handlar om Men vi kommer tillbaka till det Lite grann mer från träningen då. Kan man se någonting om humöret är? Jag tycker att sånt, sånt är svårt att bedöma när jag själv är ute och, och tittar. Men ibland kan man ju se att de är väldigt, Alltså inte har så hög anspänning. Det är leenden, det är glatt och så vidare. Så är det ju oftast en, en streak av vinster. Men nu då, när de inte har den raddan? Uh, Nej, nah, men det är väl... Dels är det dagen före match dagen före derby då är träningen liksom under en timme lång det ser ut ungefär man, de spelar lite fem mot fem och gnuggar lite powerplay och lite spel på liten yta och det är klart att jag har hört mer liksom lekfulla träningar, jag har hört liksom mer eh, show och än eh, idag liksom. Sen, om det är för att det är derby imorgon eller för att de har förlorat lite match på, på slutet det, det känns jättesvårt att spekulera i men Känslan som jag får när man pratar runt, jag har snackat med Cam, jag har pratat med Ted Britten i en intervju som kommer till er denna kvällen. Jag har pratat med, med fler spelare. Så får man ändå bilden av att det här är ett lag som är medvetna om att de har seglat lite ur kurs. Att de har tappat lite grann det, som, det, fina, liksom, det betongstarka försvaret som gjorde dem så starka i början alla pratar i termer av att vi, vi, vi vill hitta tillbaka dit och vi pratar mycket om det och påminner varandra och som Briten sa vi, vi, vi letar liksom inte efter något eller var Camps sa, vi letar inte efter något nytt och till Briten snackar i termer av att um, uh, det handlar liksom det handlar inte om vilja, det handlar bara om att vi, vi ska liksom uh, jobba lite smartare, jobba lite uh, på rätt sätt och gnugga in detta som ett ryggmärgsbeteende vi kanske ändå ska uppehålla oss lite grann vid Ted Bertén. Nu har ju inte den artikeln gått ut än, nu är klockan halv fem, men den kommer ju ut snart. Så när ni lyssnar på det här, när vi har fått ut podden, då är Ted Bertén texten också ut. Så vi kanske ska stanna lite grann vid det. För att Linus och jag, vi träffade honom och vi såg en, en glad Ted Bertén under gårdagen. Och det har du följt upp idag, Daniel, med. Och jag antar att han var lika glad idag. Kanske inte åt resultaten då, men för sin egen hälsa, för det har hänt en del där. Ja, det har ju det. Han har ju haft stökiga tio veckor bakom sig efter den krossade käken i premiären. Och för mig som tycker att äta mat är liksom livets höjdpunkt. Så... Och det gör du ofta, kan ju jag bekräfta. Så le Led, jag och har ju lidit liksom lite extra med till TPC när han berättar om hur han har lagt puré längst bak på tungan och liksom försökt svälja ner det så att den inte ska halka ner liksom i sidorna och blivit i liksom gegga Så nu har han idag varit hos läkare, och det är inget för känsliga läsare. Jag kan väl bara säga så här: Att till oss sa han: Då spelade vi inte in det, men han sa så här: Att man kan ungefär tänka sig som en tandtråd som är gjord av ståltråd som gnuggar mellan tänderna. Ungefär så. Och så kan ni själva föreställa er vad det betyder. Ja men han har inte tuggat, han har ju haft en stålställning med liksom ståltråd runt varje tand och detta är ju bortdraget, jag, jag skriver på mig så flera <laughs> gånger när han berättar för det liksom, sökte mig, det är ju, jag hatar att ja, Han sa inte det i din intervju kan jag avslöja men han sa det till oss av Record att han, han hade ju, det skulle inte vara fel att få slänga i sig en hamburgare och det kan man ha ganska mycket förståelse för Jo ja, men äh, smak och lukt och allt är ju liksom om man är utan det så tror jag att man tar man det för givet liksom. men äh, om man, man inte kan tugga äh, om man har en stor stålställning i käften så har man inte använt smaklökarna på tio veckor så att, äh... Men man käkar ju inte på isen på det sättet Det som kanske är mest intressant av allt Du är inne på det nu också, han har spelat två matcher och det är klart att han har ju en väg tillbaka, men det som är intressant den här veckan är att han från tisdag då har kunnat träna utan mediciner i kroppen. Tisdagsräningen var den första, sa han där, han, där han kände att han var med igen på riktigt utan mediciner i kroppen. Och det är ju klart att är det något Rögle behöver alltid så är det en Ted 100 i ted Briten. Är det något man behöver nu så är det definitivt en 100 i Ted när andra spelare är borta. Jo, men så är det ju. Han är ju liksom hela det här lagets hjärta och lunga på något vis så han är ju jätteviktig för dem. och Bara att han är tillbaka bidrar säkert. Han har inte gjort de här, det vill väl inget som man förväntar sig, kanske att de stora liksom, avtrycken så här långt. Han, han hoppas själv att, han säger att mycket handlar om fysiken att få tillbaka den. då. Det är när man är trött som man gör misstag. Liksom. Han vill han. Tycker att han har liksom förutsättningar att ta steg varje dag nu. Han är, han är fri från medicin och känner att huvudet är med. Och att, uh, det handlar om att jobba upp fysiken. Så att, uh, Jag tror det är jätteviktigt för Rögle att han har fått liksom, två uppvärmningsmatcher. Och inte gå rakt in liksom i, i, i, i derby. Utan att han har fått känna lite på det och hitta lite timing i alla fall. Ska vi släppa själva träningsrapporten här? Om du inte har ja. något mer som du direkt känner att ah, men det här har vi inte snackat om nu. Nej, inte med emot. Nej. För det finns en annan punkt vi ska dröja oss. Vid en tid. Daniel, du har tittat på siffror. Siffror kan vara oerhört tråkiga. Framförallt om de är röda i företagssammanhang. Men andra siffror kan vara intressanta och så kan de vara jobbiga på andra sätt. Äh, ja. Jag har byggt hela min, egentligen försiktig med här ämnet. Jag byggt hela min krönika kring detta resonemang inför matchen. Men det är liksom på temat 10 upp, 10 ner. Eh, jämfört med förra säsongen som var 10, ner, 10 upp. Ja, och det undrar man ju då direkt, vad menar du? Ja, eh, så vi kan ju gå och läsa krönikan, hej då. <laughs> Okej. Okay. då ska jag försöka prata så länge medan vi. Nej, men, Nej, men, um, ja, vi försöker väl ta oss igenom det här. Kontentan är, eh, ni vet själva vad vi snackar om för ett år sedan. Eh, den isla starten sabbade hela säsongen och fick lida för den starten hela säsongen. Eh, och Snacket den här säsongen har varit den fina starten. Drömstarten liksom, när man etablerade sig. Och eh, Men fakta i målet just nu är att eh, efter 21 matcher så har Rögle en poäng mer än förra säsongen. Oj, och det där hade man inte koll på, kan man säga. Eller jag hade inte det i alla fall. Nej, och det som är intressant är ju att, som jag skriver, att det enda man kan vara säker på är att det svänger om Rögle. Sen att vilket håll det svänger, det, det kom, får komma som en överraskning. Men om vi tar förra säsongen så tog Rögle åtta poäng de första tio matcherna. 22, nästa tio. Alltså åtta först, sen 22. Jag minns att de hade en ruggig sweet där. Det var väl i november och en bit in i december. Nu tar jag det här i huvudet. November definitivt. Men vi var det en bit in i december också, va? Absolut. Ja, men det var ju i den här vevan liksom i fjol som man verkligen har cyklat igång maskinen. Men åtta poäng, första tio, sen 22, nästa tio. I år är det ju helt omvänt. Första tio, 24 poäng. Nästa tio, 10 poäng. Så det är helt omvänt det där, det där är intressant Och när du säger första tio, andra tio. Eftersom jag själv satt och skrev en faktaruta igår Och även pratade med Niklas Hansson Just som vi, du nämnde Jasså? Ja. Finns också på det? Ja, precis HD.se var det jag. Så är det ju en match som har blivit En negativ brytpunkt som jag skrev I den texten Och det är Färjestad borta och den ligger ju precis mitt emellan här De här sjoken Efter det så har det är det den här sviten som du sa? Räknar man med Färjestadsmatchen, det vill säga de senaste elva matcherna så har Rögle bara tre segrar på de elva. Och läser du min kronika så kommer du förstå att det spökar för att den, det låg en Färjestad-bortamatch i omgång elva i fjol också som blev en samma vattendelare åt andra hållet. Skämtar du? Nej. har ingen aning om heller. Nej. Så Färjestad är laget som är det som bestämmer Rögle:s fortsatta utveckling alltså. Exakt. Oj. Och någon vet om det själva. Men det är ju intressant det där ändå hur, hur det kan bli så. Jag du har inte ställt frågan till mig så jag ställer frågan till mig själv. Och så svarar jag på det. Vad beror du på, hjälm? Jo, det ska jag förklara. <laughs> Nej, men jag är ju fortsatt in Först har jag väl på sin plats här med att ändå erkänna eh, mina fel och brister. Och skjuta ut det till er som lyssnar att... Eh, va, va? Va? Va? Ja, <laughs> Rögle är i en svacka. Hoppas att Linus Allén spelar in på sin mobil och sparar det, han han spara det som en ringsignal Rögle när du ringer. Är, jag säger det en gång till här, men sen säger han inte fler gånger. Rögle är i en svacka. Ja, nu har, som, vi, det, nu har vi det på band. Ja, som jag inte trodde att de skulle hamna i på hela säsongen. Men, nu kommer då mitt lilla försvarstal i det här. Jag hade inte förväntat mig, eller trott, eller spekulerat i att Rögle skulle drabbas av skador på nyckelspelare hela tiden och i den omfattningen. Och det, och det är den förklaringen till varför det har gått som det har gjort, Men menar igen, jag. första tio matcherna så hade ju Rögle också en massa skad, nyckelspelare på skadelistan. Ja. Men då presterar ju laget jättebra. Ja. Varför, nu ställer jag frågan, varför kan inte samma spelare prestera nu då? Det ska jag svara på här och nu. Och jag gör det på uppstods. För någonstans i ett i en lång säsong, många matcher så kan ett lag utan ett antal nyckelspelare överprestera eller prestera på en högre nivå än man har trott över en tid. Men inte över en längre tid. Så att, att det blir en liksom vad heter det här på engelska? Eh, jag hittar inte det ordet. Men att det blir en, en tillbakagång ser inte jag som så konstigt. När Flera nyckelspelare har varit borta över längre tid. Jag tror inte att de här så kallade breddspelarna kan upprätthålla en toppnivå. Alltså för topp, toppen toppen i tabellen över en hel säsong. Då behöver man sina nyckelspelare. Så det är min förklaring. Ja, nog inte läst min krönika. Men jag är inne på ungefär samma tankegångar. Så där. Att över tid, de var jätteduktiga på sminka över det blåmarket i början- men över tid så någonstans så, så är det kanske inte rimligt att, ähm, att begära. Kanske var det så att äh, vissa spelare liksom överposterade. Åtminstone ju så att en hel del spelare är ganska långt ifrån äh, nivåerna äh, i början. Man har inte riktigt liksom, hittat de här avlastande spelarna. Man har ju hoppats liksom, att det säkert hoppats att Dominic Bock och Nick Sörensson skulle liksom, haka på det här produktionståget. Så har det inte riktigt blivit. Äh, vi, vi, jag nämner Lesunder krönika jag nämner Samuel som backen som också, man ser brister på liksom, som har blivit lite tydligare längs vägen. Så det är väl ganska många som eh, kanske inte riktigt är. Och en spelare som jag också nämner som jag tycker är någon slags liksom, vad ska man säga, barometer i det här laget, Cody Curran eh, som man någonstans kan titta på och få en känsla av hur mår Då kan man titta på honom. Men han, om man tar första tio matcherna, han var ju klockren ihop med Niklas Hansson. Han var ju som klinisk i det, i det defensiva och han paradoxalt nog med en, med en liksom försiktigare spelstil där han slutade liksom, rusa och blev en mer kontrollerad spelande back så, så tyckte så var ju de två klockren och, och Karin var liksom lyftes med rätta fram som kanske SHLs allra bästa back. Där är han inte nu. Tittar man sista matchen så jag, jag skrev det. Jag tycker att han är ju en av få spelare i ESL som kan vara både bäst i ESL och kanske sämst i SHL samtidigt eller i samma match. Det är inte så många som har möjlighet att nå bäst bästnivån. Liksom. Men jag tror det är därför som folk eh, blir så blir frustrerade liksom, på honom för de, de vet vilka... Liksom... När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare.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 men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers färgstarka burkar hittar du på en systembolaget. Otroliga höjder han sitter på. Och när han liksom åker runt och spelar jättelånga byten och gör oförklarliga misstag så är det någonstans en barometer liksom på ett, ett rögel kanske som överarbetar och som väljer liksom de svåra lösningarna istället för de enkla. Men är inte det där delvis en coach-grej också? Okej, okay. jag tänker så här Curran eh, kan ha en dålig dag som alla andra Han kan ha två dåliga dagar Men om det blir över en, en i alla fall en, en slags period När vi tar det här med långa byten Alltså där kan ju en coach gå in och visa med hela handen Korta ner bytena När han ser att det kanske inte flyter så bra i spelet Så där tycker jag att även coacher har ett ansvar att faktiskt Säga till honom och det kanske de gör, men om inte han lyder Då får de väl ta till med vårdare Ett tag, inte vet jag men, ah, Han behöver kanske lite hjälp också För ibland känns det som att Karen är väl medveten om att Är jag på min högsta nivå Då kan jag ju göra nästan vad jag vill Även i SOL Men sen om han bara går in med ah, Det här kan nog Det känns bra idag, det här kan nog ta Inte med en klackspark, men det här löser sig nog Då, då räcker det inte Nej, men jag funderar på vad det beror på om det beror liksom på hybrist. Det är möjligt att du gör men jag tror någonstans att, att eh, kanske snarare liksom att det handlar om överarbeta situationer. Liksom att eh, hockeyspelare är, jag menar, Kenny Jönsson byggde en hel karriär på att eh, vara de enkla lösningarnas mästare. Att, att aldrig liksom göra det svårt. Det är ju en konst att, att hålla det där. Man kan ju ändå se på Cody Curran att han väljer svårare lösningarna. Han gör det svårare för sig. Jag tror lite grann att det är det som hela Rögle famlar efter att hitta tillbaka till det enkla. För det var inte det, var inte det krångliga som, som banade väg för framgångarna de första tio matcherna. Men sen, och det är också en tanke att Rögle har ingen lång erfarenhet av att liksom vara ett topplag i SHL. skäl Nu ser man, nu börjar de jättebra etablera sig i toppen efter liksom 10-12 matcher. Sen kommer en lång period här nu där den inte riktigt har, har flutit med. Har, erfarenheten sitter liksom inte riktigt i vägarna att man efter 2 tre eh, eller att man ser kanske vart det är på väg långt tidigare och drar i bromsarna eller trycker på knappar. De är fortfarande en, en ganska ung förening på de här höjderna så att eh, man får kanske ha Lite förståelse och respekt för att uh, det tar lite längre tid. Särskilt i, i kombination med alla skador också. Det som fortfarande är intressant är att trots denna skrala poängskör de senaste elva matcherna så ligger man ju hyfsat med i tabellen. Man ligger faktiskt sexa fortfarande. Okej, okay, med en match mer spelare än, än flera. Än de fem framför och även mer än, än Skellefteå som ligger strax bakom. Skellefteå skulle kunna gå förbi med om de vinner den, den matchen som de kommer upp på 21 matcher också. Men Man har ändå ett gäng poäng ner. Jag tar till exempel till elvan då, Växjö. Då är det 13 poäng. Vi Visserligen med en match mer spelare. den ändå stort, stort gap ner som man vill ju aldrig titta neråt trots att man inte vinner någonting. Det är ganska anmärkningsvärt ändå tycker jag. Absolut, och där kan man ju säga att man rider fortfarande på den fina starten. och har skaffat sig en buffert som kommer att räcka långt eh, åtminstone om, om liksom ambitionen är att undvika liksom, skräcksträcken. Eh, men eh, klart att eh, när det gäller att hänga på liksom, i topp 6, racet så börjar ju allt fler lag ser allt bättre ut. Det är nu, Det är nu man inte kan, det kan liksom inte fastna i den här loopen. Att, man, att det går tio matcher till så här. Utan de måste ju rätt snart hitta tillbaka till sig själva. Om man har letat ett tag nu måste man snart börja hitta rätta. Ja, för ska man vända på det och titta åt andra hållet. Raketen Örebro som leder. Då med en match mindre spelad. Man är alltså... Nio poäng för röglen nu. Nio poäng, och det är inte så länge sedan Röglö var uppe i toppen ändå. Nej, det är de. Och det kan man ju säga: jag har inte funderat på för nu, men Örebro har ju lika lite erfarenhet som rögla, eller kanske till och med. Nej, men lika lite erfarenhet av att vara topplag. Än så länge har ju de, visst de fick kanske inte den här eh, riktiga raketstarten i början och, och kanske inte blev liksom, förblindade av sin egen framgång på samma sätt utan kanske fått bygga lite mer i, i lugn och ro, men eh, lite mer intakt trupp. Eh, men det är ändå in, imponerande att de inte slår på takten, de fortsätter bara gasa. Men om vi ska stanna till någon sekund extra vid 10 upp 10 ner Färgstadsmatchen som var den, den 17 oktober tror jag det var borta Som blev en, en brytningsmatch Du är inne på det här nu att man måste hitta tillbaka Det får inte fortsätta den här trenden Men vad, vad, vad ser du som gör att det kanske är på väg att bli rätt igen då? Ser du något sånt? I vissa matcher, jag tycker inte, inte i Skellefteå-matchen senast, tycker jag att det är lite samma huvud-under-armen-syndrom som har förstört många andra matcher när man ger bort väldigt enkla mål. Det har ju varit en melodi i ganska många matcher. Det var ju inte det ja, fläckvis mot, mot Färgstad också. Liksom. Men det känns som, det är som tanken som slår mig... Eh, när jag ser dem nu att, att jag, jag tycker inte det ser ut som att de tror lika mycket. Man, de, man tvivlar istället för att tro. Och det, det låter kanske självklart också. Det är väl rimligt någonstans när det går dåligt att, att liksom, självförtroende är med lite oro. Liksom. Man kan ju se att, att man tvekar istället för att uh, istället för att liksom. Det var så mycket som uh, det var så mycket som gick på autopilot och. och utan liksom funderingar i första tio matcherna. Men det har blivit till, eh, blivit till funderingar och oro istället på något vis. Ja, framförallt var det ju så att försvarspelet gick som en klocka. Man släppte ju nästan inte in någonting. Och sen pratar de här att man ger bort mål. Och det som inte har förändrats över tid är ju att Rögle fortfarande har svårt med målskyttet. Så det är klart att börjar man schabla in mål hemåt. Då blir det ju förluster eftersom man inte ökar målproduktionen. Ja, jag drar mig till minnes liksom en intervju med, med Leon Bristet mitt i den här liksom starka försvarsperioden som sa att vi måste få igång liksom vår produktion. Vi kommer inte kommer liksom inte kunna vinna fortsätta vinna matcher på att göra ett och två mål. Det hade han ju han hade rätt i. Men samtidigt så det, var ju, det är en väldigt, det är en väldigt bra början att ha det försvaret att lita sig emot. Och det är inte. Samtidigt är det lite... Svårt, för att många matcher ser ju ganska bra ut långa stunder. Jag har sagt det innan, liksom. det är inte så att hela matchen ser dåliga ut. Det är små liksom, inslag här och där där man går bort sig, som när Skellefteå gör 1-0 till exempel. Helt plötsligt är Coden, Karen borta och, och det är nästan 2 mot 0. Liksom. Det, det ser oförklarligt ut. Liksom. Helt plötsligt så så är alla borta och det är öppet för motståndet. Det hände ju inte första timmen. Nej, det var ju så också matchen innan mot Färjestad. Cody Curran blev en, en kon som blev eh, bara frånåkt och Sik Färjestad spelade runt kassen och linjen in en backen för det fanns ingen där. Nej, eh, men det är klart om eh, så med allting. Det är, det är processer. De har, de, jag är helt säker på att de sitter och tittar på detta och skruvar sig i huvudet och snackar om det hela tiden. Vi måste, vi måste, vi måste. Det är inte så jävla enkelt att bara gå ut och, och vrida rätt alla knappar igen. Det är någon slags process att få det ibankat e i alla och få alla liksom att kugga i. Jag det lät som tränare. Det var kl kliffigt, faktiskt. Jag skallar mig du, du är det. Mig <laughs> vi behöver ha lite kommentarer här inifrån också. Nej, det Då behöver, behöver vi, vi inte bjuda in några gäster här som är tränare. Det behöver vi inte. Vi ska inte vara klischiga. Du får lov att mig. Du har en friskallning till att ta när du vill. Okej. Okay. Jag, ska, jag ska lägga in den i min minnesbank- men på tabellen... i tabell på tabellen jag blir så på sjuk här nere i, i Helsingborg där man säger på till allting jättekonstigt på tabellen i tabellen i tabellen så är det ju faktiskt så att rögle är sexa som sagt och Malmö då är nio. det som är intressant här nu kommer jag in på det som jag var inne på i intervjun med Ellen Lesund det skiljer ju alltså bara sex poäng mellan lagen och då har alltså Rögle en match mer spelad än Malmö, så ni förstår ju att den här matchens vikt förutom att det är ett derby Derby? derby. Ett derby är ju ganska, ganska stor, stor vikt eh, en viktig match så det säger ju också, en jätteviktig match för det blir ju någonstans vinner Rögle, ja, men då skapar man sig ett, ett... hakar Haka man ju av Malmö i alla fall för en tid framåt och vinner Malmö, ja då kan man ju käka i för försprånget med den här matchen mindre spelad. Så det är ju speciellt på så sätt den här matchen. Ja, men det är det. Det känns som att båda de här lagen är ganska formsvaga för tillfället. Båda lagen är ganska trubbiga. Malmö med nollade på hemma i senaste fall mot Brynäs. Så det är väl en, är väl en match där, där Ögle kommer till med favoritskap. Men det är på ganska gamla mariter nu. Får man säga. Nu tittar du frenetiskt i din lapp. Den inte kan tyda mer än 99,29. Det ser ut som en läkare som har skrivit. Ja, de pilorna vill jag inte äta, alla de. Pappa är väldigt bedrövad när han ser hur jag skriver nu. men Han tyckte att jag skrev så snyggt när jag var liten. Men det är, den tiden är förbi. Men nog väl. När man tittar på Malmös rader, det här har ju... Ja, andra har skrivit om redan Men det är ju ett varannan matchlag Det är förlustseger, förlustseger, förlustseger Är vi inne på mot Kollen nu? Ja, det är vi Jag tänkte att det skulle göra en snygg övergång utan att nämna punkten Men så är det Vi är inne på motstånd Kollen så, så Malmö är ju Skulle de följa sin trend så vinner de mot Rögle Men det där ger jag inte mycket för Derbyn är speciella det som är intressant för Malmö är ju att backen Carl-Johan Lerby är borta och förvärlden Konstantin Komarek är borta. Det är två väldigt viktiga spelare. Dock får de tillbaka en spelare efter en fingerskada, Daniel. Vem kan det vara? Eh, vad sa du? De Som man får tillbaka. Ja. Är det Ollas som kanske eller? Nej, det är en målvakt. Vi namnade Oscar Alsenfält. Ah, ja, då är det ju leverans på gång. Ja. ja, det är ju Volden som har stått där nu. Stod ju senast också eh, mot Brynäs. Och Volden, Lars Volden är ju bekant för alla rögliter. Men man får väl ge sig i kast med att inte allt för vågat tips att när det är derbydags och pucken släpps i Catena Arena så, så står han där igen. Malmö eget derbymonster, Oskar Alsenfelt. Eh, ja, fast eh, jag har pratat om att de spelar som att mänskliga i Rögle så får man väl säga att Alsenfelt har väl inte sin starkaste höst bakom sig heller. Eh, och Rögle men brukar han inte alltid vara bra mot Rögle? <laughs> jo, men eh, jo. Jo, det brukar han. Vi har hyllat honom här många gånger. Eh, men eh, jag vet inte, det känns inte som att äh, Malmö har inte riktigt hittat de höjderna. Jag gjorde, en, jag gjorde min egen uträkning och såg efter omgång 21 i fjol så ledde Malmö SOL. Eller man var i delad, ah. delad serieledning med, med Luleå på 40 poäng. I år så ligger man, vad är det? 9. Ja. På 28 poäng. Och det förbrylar man lite grann för att det är Jämför man liksom trupp mot trupp så har Malmön inte en sämre truppen för säsongen, snarare liksom något vässad, men eh, de har framförallt eh, problem eh, med, som rögle med sin produktion framåt det är, det är ett trubbigt gäng Vem tror du är den bästa poängplockaren? Är det väl Komarik fortfarande? Eller? Nej Bryggman? Nej ah. Är det inte en kompis till Olle Lys? Händemark. Ja, det är Fredrik Hendemark. Ja, det är mas. Ja, det är mas. Olle Liss, förresten. Han borde vi väl ringa upp och kolla hur det går. Först Nej, det går inte så bra, tror jag. Nej, du hade koll på det. Okej, okay, vi kan prata med Men vi om han kan han ringa då. honom ändå. Olle Liss är alltid Olle Liss. Absolut. 17 poäng av Fredrik Händemark gjort. Och det är ju faktiskt lika många som Bröglets bäste som är... Uh, Bristet Nej Cody Curran Cody Han Curran. toppar fortfarande den interna poängligan Leon Bristet har gjort lika många poäng Som Fredrik Storm i Malmö 15 poäng så det, Där har de ju de ganska likvärdiga där med Poängplockare röglomar. Men det är en ganska jämna förutsättningar Jag skulle nog säga inför det här derbyt Jag håller med Nästa match då, efter Malmö så kommer... Leksand igen! Ja. ja, då är vi tillbaka i Masland. Aldrig pratar så mycket Dalmål. Visst är det skönt? Eh, jag vet inte om det ens kan klassas som Dalmål. Jag försöker bara låta som du. Har... Leksand, ja. jumbo. Där gör det, det inte bra. De har det tufft. Vi... Alltså, nej, jag ska inte ställa sådana svåra frågor. Men de har ju förlorat alla fyra matcher efter uppehållet. Så... Det är kanske inte så häpnadsväckande, det må ju vara hänt. Men målskillnaden. 22. Alltså 22, Inte gjorda mål, utan 20 insläppta. två gjorda. 2-20 alltså. 2-20. 220, 220. Den, är, den, den är inte fin, den statistiken. Nej, det är dåligt. Det är ju ändå förvånande. Men att, att en nykomling går igenom tuffa perioder är ju givet, men... Det ska inte vara så att Oskarshamn tassar fram på liksom tryggare mark än vad läxan gör. läxan har ju liksom ändå spänt bågen och fått in tunga namn som Arne Lööf och Sakrisson med flera. Så att det är klart att det är, det är ett lag som ändå underpresterar får man säga. Ja, det är ju inte så många som producerar överhuvudtaget där uppe. Hur gör du för sakrison? Asakirsan har jag inte med, jag har inte skrivit upp här Det Men jag Men det är ju en som jag inte vet vad han uttalar efternamnet på Som är deras bästa poängplockare Marek är ju enkelt till förnamnet Men Ja, ska man ge sig på det här Då får jag. jag väl hela Balkan efter mig Det är tveksamt om vi gör med dem Eller skaran. Balkan eller Östländerna Kanske man ska säga Jag tror du klarar dig den här gången Rivik mm. det, det kommer du undan med <laughs> God jobbat. Hopp, det var Leksand Det finns väl inte så mycket att orda egentligen Om Leksand, det är ju inte den matchen som Står uppdukad här nu Det är ju derbyt som är den stora grejen Men så det är lite samma, läge, lite samma Veckoläge som omgång två och tre Om du minns Där Rögle var i Malmö omgång två Och, och varann hade fått en flygande start Sen kom han hem mot hamn Och stod på näsan Det är det är svårt att ladda om efter derby och det blir nog det blir sällan enklare när man möter liksom en, en jumbo. Så det, en, det, blir en liksom två, det blir en speciell vecka med två helt olika sorters utmaningar. Sen är det väl också så att Leksand kommer inte att vinna, eller nej, du de kommer definitivt inte att vinna alla matcher som är kvar. Men de kommer, nog inte. Att, nej, mm. de kommer nog inte att förlora alla matcher som är kvar, var det jag skulle säga. Så det är klart att någon gång kommer det att komma en seger. Och den närmar sig för varje omgång som går, såklart. För de kommer ju inte att fortsätta att kravla i leran hur länge som helst. Det tror inte jag i alla fall. Så det är klart, ja, det kanske blir match av det där också. Tycker du att du har varit rätt snäll? Du har inte skallat en enda. Inte ens mig, trots att du fick. Nej, jag har bytt profil här. <laughs> är det jag... den här utblevna som har gjort, plockat, hem, plockat ner dig på, på jorden? Det är jag måste, måste... Hjälm, ja, jag måste framförallt åka ut och hämta min haka i bjuv. Ja, men den är hemma sedan länge. <laughs> nej, men det, jag, jag har liksom inte så mycket att klaga på längre. Nej, nej. Jag vet inte. Ja, men om röglat tar och sätter vinna lite igen kanske vi kan få tillbaka den gamla hjälmen. Ja, jag tror att det är dags för röglat att få, alltså, veva igång mig, kan man säga, mm. genom resultaten. Vi önskar lycka till med detta. Ja, motståndarna, det var det. Jag behöver inte gå in så mycket mer på det. Det är inga, inga häpnadsväckande siffror i övrigt för något av, av motståndarna. Leksand är sist, liksom vad kan man säga, de ligger sist... På många, på många punkter. Ja, ja. Nej, men vi går till um, Katerna. Det ska bli spännande att se. Det är där blir ju alltid... Säsongens höjpunkt är ju alltid... Uh, uh, ja, det blir ju alltid ett känslopåslag som få andra matcher kan uh, matcha. Både liksom på läktaren och match har att ut så har det inte funnits en ståplats ens på 10-14 dagar. Så att det är ju en... Uh, det är en, den är fylld till sista plats Det kommer att bli ett um, jävla tryck Vi kanske ändå ska knyta ihop det där Med Niklas Hansson Eftersom jag pratade med honom och Jag frågade honom om han hade gjort något Hemma derby i SOL. Jag har inte gått tillbaka och kollat på De nio matcherna när han, Innan han tog sig in och spelade kontinuerligt Som de var i SOL 12-13 det är möjligt att han satt på bänken där i något derby, jag vet inte. Men det här blir väl ändå, oavsett hans första riktiga hemmaderby i SHL, ska vi säga. Han har ju mött Malmö i Allsvenskan under tidigare säsonger. Ja, men det blir det ju. Och uh, hans, hans, eller han definitivt hans första hemmaderby som en bärande spelare i, i Rögle på den här nivån. Han är ju en spelare som, speciellt med de liksom, skador som finns, han måste ju vara... Han måste bära Hojle, helt enkelt. Och han, tyckte att, eller han tycker att det ska bli fantastiskt roligt. Det märktes ju på, på hela intervjun med honom att det här är något han har sett fram emot. Som, klart? Ja, men så är det. Precis som, precis som att vi tycker det är roligt att gå och titta på matchen. Det är klart att han är, han är uppväxt uh, uh, i, i området och har själv stått på, på ståplats och många andra spelar han i det laget. så att, uh, Det är klart att de tycker det är häftigt. Vi har ju en punkt till på vår tavla här. Ja. Och jag, jag, jag vet faktiskt inte vad det där är för någonting som du smög in medan jag satt här och förberedde mig. För jag, jag tänkte, jaha, nej jag vet inte. Jag behöver en sekreterare, kan du inte ordna det? Du behöver en sekreterare? Ja. Jag behöver ja, ha en hälsningssekreterare. Men, men alltså du pratar ju med, med en människa som kanske är så långt ifrån sekreterar kvaliteter man kan komma. Ja i och för sig. Men Nej, det du möjligtvis... får inte jobbet. Nej, det är möjligt att jag kan hjälpa dig på något vis ändå. Nej, jag, har... jag hade faktiskt en hälsning, men... Mm, av... det är det inte det som står här. Nej, jag säger så här. Av skäl som jag ska återkomma till nästa vecka, kanske, så dröjer den. Just det där lilla ordet, kanske. Ja, ja, ja. kanske. Den hälsningspunkten, känner jag, hänger i luften. Ska den vara kvar, ska den inte vara kvar? men så länge. Men ja. Så får jag överraska er positivt när jag lyckas. Men eh, det är en ambition att eh, den ska bli bättre. Men eh, ibland räcker inte riktigt timmarna till. Nej. Eh, men där står jultomte, punkt, punkt, punkt, istället för... Eh, så du... Det är, du ska vara någon slags jultomt istället för att leverera en hälsning? Ja, ja, precis. Ja, men vi gjorde ju så i slutet av podden. Vi tyckte det var lite roligt. Vi skrev inte det någonstans eller flaggade för det. Vi bara sa det sist i podden att vi låt ut lite åt till Derbyt just för att vi ville att det var de trogna lyssnarna som skulle känna sig kallade. Och det var det väldigt många som gjorde. Vi har fått otroligt många fantastiska mejl med helt underbara motiveringar till varför man ska vinna och jag och man hade ju önskat att få höra några av dem nej, jag vill inte ha det här jobbet två gånger för jag ville bara ge till alla jag är alldeles för blödig för att säga nej till folk så så du hade hoppats någonstans på att det skulle komma in hur många är vi delar ut? Äh, hur många är det som får? Äh, ja vi delade ut då äh, tre stycken vinnare fick två var just det, så att du hade helst vill ha tre mejl <laughs> ja det hade varit bra ja, Men jag, jag förstår faktiskt... det jag kan eh, återge en, en, en kvinna som skrev att hon aldrig har varit på hockey. Och eh, skrev att du, du har ingen aning om hur många kvällar... Eh, jag, eh, kanske det kanske låter äckivågt. Ni kan ni inte ana hur många kvällar jag har spelat andra Jolen eh, hemma i, i, i sängen när min man har legat och lyssnat på er eh, timma ut och till in. <laughs> Det lät väldigt roligt ja, du, kanske, du kanske inte ska droppa namn där Nej det ska jag inte Jag, led, jag led med henne Står ut med, med det här, här ändlösa babblet om nej, hockey nej, nej, som inte nej. intresserar dem Det har ju blivit ett lyft där hemma Ja, uh, ja det får vi hoppas <laughs> Men det är så att jag har faktiskt fått tag på eh, två av vinnarna. Men jag har inte fått tag på den tredje. Så kan vi inte, kan vi inte kasta ut en efterlysning här. Jo. Om det är någon som känner Ann-Katrin Eide. Säg till henne och kolla sin eh, mail. Eller ha av sig till mig. För hon ska på hockey. Ann-Katrin Eide. Ja. Attack ring henne. Ja. <laughs> eller maila. Eller Nej mail. det är nog ringa som gäller. Så att hon inte missar mailen. Nej. Men eh, ge henne en puff i sidan och berätta att eh, hon ska på hockey. Är de som är vinnare, är de underrättade eller ska du berätta ja, de är, om de här? Ja, de är, de är underrättade. Det betyder alltså att ni som inte har hört någonting, tyvärr, med tårar i ögonen får vi säga att vi får hoppas att det blir er tur nästa gång vi kan ha en sån här utlåtning Precis, precis. Ja, det är inte något annat vi kan göra. Vi äger, inte, vi äger inte fler biljetter än så. Nej, du får ta det nästa gång. Det var för jobbigt detta. Ja, jag tar på med det. det. Men där är vi i mål med veckans avsnitt av Röglepodden. Jag tror det. Som vi har lyckats knepa ihop, knopa ihop utan Linus Alin alltså. Men vi hoppas att Linus och Alin är tillbaka nästa vecka. Ja, det gör vi. Och det ska han vara och att vi andra är här också. Och kan eh, köra en Trio-podd som vi brukar göra. Du har inte glömt något. Jag brukar ju säga. Och Rögle kommer fortsätta vinna. Ja, det var sist det jag tänkte på. Du har inte sagt det. Och Rögle kommer fortsätta vinna. Jag inte förlora då. fortsätta förlora. Nej, nej. Nej. Nej, Rögle kommer att vinna. Okej. Okay. Jag är helt säker. Vi och vår samarbetspartner Vågen försäkringsbyrå, säger tack för det. Och tack för denna vecka, va.